«Ну, ну, може, я ті слова про загінку і не казав?» Почав виправдовуватися Журавель. «Хіба дослівно запам'ятаєш? Але про те, хто за неї працює, поки вона в кощі сидить, точно казав? Точно?» «Ну-ну, давай, просто ріку й далі!» Поблажливо усміхнувся Сашко Циган. «То не має значення, то я просто так. Та не вигадую я, ну, слово честі. От, тільки збив!» «Так, давайте», – підказав Марусик. «Ага-га-га-га!» так давайте, – кажу, – її загінку прорвемо. Ви на мене подивилися без особливого захоплення». «Давай», – зітхнув ти, Сашко-циган. І ти, Марусик, сказав «давай» і теж зітхнув. «Ну, гаразд», – мовив Мить Миттєвич. «Зараз я вас у вчорашній день перенесу. Тільки тепер я помітив, що в нього на обох руках по великому годиннику. На лівій руці годинник звичайний, на якому цифри розташовані зліва направо, як то кажуть, за годинниковою стрілкою. А на правій руці годинник незвичайний. Цифри на ньому ідуть справа наліво, проти годинникової стрілки, там, де одинадцять – один, де десять – два і так далі узяв Мить і почав із креготом переводити стрілки на цьому незвичайному годиннику, що на правій руці. Повний оберт зробив і каже, от ви і у вчорашньому дні, маєте 24 години, але вам стільки не треба, вам треба на трьох близько 14 робочих годин, тобто по неповних 5 годин «На кожного!» «Не страшно!» – бадьоро сказав я. «Скажіть, а в майбутнє ви можете переносити?» З цікавістю запитав Марусик. «Можу!» – мовив Мить Миттювич. «От на лівій руці в мене хронометр майбутнього. Я знаю, що ви нетерплячі, але не квапте часу, хлопці. То ні до чого. Час – то найцінніше, що є на світі». Цінуйте кожну мить. Ваша доба почалася. Хронометр уже цокає хвилини. Ставайте до роботи. Не марнуйте часу. Мало що може перешкодити. Ніколи ж не вгадаєш, що трапиться попереду. Ну, працюйте. А я на кілька годин у відрядження гайну у південну півкулю. На мис доброї надії. І мить Миттєвич... Зник. Дивлюсь, а ми вже на буряковій плантації. «Що ж, давайте!» – каже ж ти, Сашко, циган. Закачали ми рукава і почали. Ну і капосна ж то робота – проривати буряки. Хто її тільки видумав? Вже через півгодини ми і розігнутися не могли. Поперек болить, руки затерпли, печуть вогнем. Як ті дівчата... Величезну аж до крайнеба плантацію обробляють. І ніяка механізація тут не допомагає. Міжряддя машиною обробити можна. А от у рядках, щоб зайвину вирвати, щоб тільки одненького бурячка лишити, щоб же він міг нормально розвиватися. Тільки руками. Чи знаєте ви, міські хлопці і дівчатка, яким солоним потом дістається отой Солодкий цукор.